السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والسلام على اشرف الانبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد اليوم توينجيه في حلقه 27 نا اليوم نتظغمز عن نين هجره نين هجره كويكي 2 مفردلصو tumebusia hijra na kwanza tukazungumzia hijra ya masahaba za Mtume صلى الله عليه وسلم ambao ndio aliotangulia kufanya hijra katika hadaka ile ilopita tukazungumzia hijra bwana Mtume صلى الله عليه وسلم yeye na sahibu yake Saidina Abubakar na tukasema katika tukio la hijra kuna mafunzo mengi ndani yake mafunzo yatawakal ala allah kumtegemea allah subhanahu wa ta'ala mafunzo ya isti'dadi kujianda aliyefanya mtume sallam na saidna abubakar nabile namna alivyojitolea mtume swalla allah na saidna abubakar na saidna ali na nyumba yake saidna abubakar katika kuhakikisha kuwa hijra bwana mtume swalla allah inafaulu leo nataka tuzungumzie hijra yenyewe hijra yeluha ni kugura mtu kutoka sehemu moja kwenda nyingine kwa hivyo mtu kutoka mji imma kuna hijira ya ndani kuna na ya nje mtu anaweza kutoka katika eneo moja akagura kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine au akatoka nchi kwenda nchi nyingine kwa sababu yoyote ile sababu ya kiuchumi sababu ya kiafya sababu ya kuhulumiwa sababu ya hili na lile Maadamu umegura kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine, umefanya hijra. Kutoka mji kwenda mji mwingine, umefanya hijra. Au hata ndani ya mji, kutoka mahali kwenda hiyo masala ya lugha, umetoka mahali na kwenda sehemu nyingine. Ama hijra kisheria ni mtu kugura kutoka Darul Kuufu kwenda Darul Islam. Darul Harb kwenda Darul uh, Islam. Kwa hivyo kiistilahi au kisheria ina maana maalum. Hijra si tu bali hijra ni kutoka darul kufru kwenda darul islam. Kutoka eneo ambalo asili sila halina uislamu ndani yake. Kwenda eneo lingine ambalo kuna uislamu. Na tumewahi kutaja nyuma tofauti ya darul kufru ndar ulislam haizingatiwi wakazi wa pale wengi Kina cho ni nani kinachozingatiwa ni utabikishaji wa sheria za Allah subhanahu wa ta'ala na nguvu za amani ziko kwa nani Kwevo, enewa mbalo kwa hivyo eneo ambalo kwamba ndani yake sheria za Allah subhanahu wa ta'ala zinatabikishwa kikamilifu na kuna mtawala wa Kiislamu anayitabikisha sheria zile za Allah Subhanahu wa Ta'ala na nguvu maneno yale usalama wa ndani na nje unashikiliwa na Waislamu wenyewe hii inakuwa ni daru Islam hata kama wakazi wa pale wengi watakuwa si Waislamu ambao si jambo la kawaida ni muhali lakini tunazungumzia kama walivyozungumzia mushtahidina na muftaha walipoizungumzia daru Kufru na daru Islam Wadaru lislam ni eneo ambalo kwamba sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala zinatabikishwa kikamilifu na kuna kiongozi anazosimamia sheria zile na usalama upo katika mikono wa islamu za ndani na za nje Darul kufru ni kinyume cha haya ni eneo la ardhi ambayo ndani yake kuna tabikishwa sheria zisokuwa za Allah Subhana wa Ta'ala na vile, vile nguvu za usalama ziko nje mikono ya waislamu hata kama wakazi ni wa pale ni Waislamu jumla au ni wengi leo tukitukulia kwa maana hii ulimwengu mzima hakuna Daru Islamu kuna nchi ambazo zina Waislamu wengi majority ni waislamu kama si asilimia mia basi majority ni waislamu nchi za Middle East nchi za north africa nchi Bazi za asia nchi bazi za central asia wakazi asilimia zaidi ya Tisini ni waislamu lakini Hukmu zina zotabikiwa pale siza Allah Subhanahu wa Ta'ala haziendani kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ulimwengu mzima uko katika daru al-kufr ulimwengu mzima haijalishi nchi yenyewe ni Yaman ni Sudan ni Saudi ni Iran yoyote ile hakuna nchi ambayo kwamba leo inatabikisha sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala kikamilifu kwa mujibu ya kitabu na sunna hata zile zinazojiita nchi za tauhid kama ni lakini hakika ya maambo na, na uchumi unaoendeshwa kinyume na uislamu haitegemei tikadi ya la illa allah muhammadur rasulullah ndani yake kuna riba ndani yake kuna ma ndani yake kuna upelekaji wa Uh, hukum za kiuchumi ambazo kwamba ziambatane na Uislamu si katika kukusanya mapato wala si katika matumizi yake vile katika nyanja nyinginezo za kimaisha ambapo kwamba hazithibitishwi kwa mujibu wa Uislamu Sema inadhihirika zaidi katika upande wa kuadhibu ndo kuna baadhi ya hududi wamezichukua kukata watu mikono kata vitwa kupiga mawe lakini hakika ya mambo ni kwamba hukumu kwa kamilifu wake hazithibiki. Kwa hivyo watu wanavutiwa na baadhi za kuona, kuona hukumu baadhi zinazothibikishwa utambua hapa ni Serikali ya kiislamu hii. Haijakuwa ni serikali ya Kiislamu Al-muhim Tukisema hijra kiistilahi ya kisheria ni mtu kugura kutoka daru kufri kwenda Dar kutoka eneo ambalo hakutabikishwe sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala kuelekea maeneo ambayo kuna tabikishwa sheria za Allah Subhanahu ta wa Ta'ala na kumejengwa mujtamaa wa Kiislamu na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa dalili katika Qur'ani na hadithi za bwana Mtume يمتراجع الهجرا بحال تفاوت الصوت الله سبحانه وتعالى فين في سوره النساء ان الذين توصفهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فَتَهاجِرُ فيها فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا الله سبحانه وتعالى اكتاز هابا سولا الهجره aliposema hakika pindi malaika watakapoatoa roho na kuafisha wale walozulumu nafsi zao kisha malaika atawauliza kuambia wale wanaouafisha ninyi mlikuwa wapi mbona mmekufa katika hali hii hali ambayo kwamba mmedhulumu nafsi zenu watasema tulikuwa sisi ni mustadhafin tulikuwa ni wanyonge katika ardhi ya Allah subhana wa ta'ala malaika watawauliza tena Alam akun ardhullahi wasi'a ye haikuwa ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala ana kwa nini fatuhajiru fiha ili mupate kubura mufanye hijra mutoke pale ambapo hamwezi kutekeleza dini yenu na imekuja kama ni habari lakini habari yenyewe imekuja kwa sifa ya ombi ombi ambalo kwamba mwisho ikafungamanishwa na karina kidokezi cha kwamba ombi lenyewe nila kukatikiwa imekuja kwa sura ya habari kuonesha kwamba malaika pindi watakapowatoa wale ambao wamedhulumu nafsi zao na ukiangalia katika baadhi ya tafsiri mufassirun wazungumzia aya hii wakasema kuna wale waliobakia maka baada ya kwa kwamba izni na ufarazi umetoka kwa watu kubwa kutoka maka kwenda wapi Madina kuna wale waliobakia nyuma Kisha ilipokuja vita vya Badri wakalazimishwa na Makuraishi watoke wenda wakapigana na Waislamu Kwa hivyo wakatoka katika vita vya Badri kwenda kupigana na Waislamu wenzi wao sasa kuna baadhi wakasema kwa sababu ni waislamu hawakupigana na wenzao na wakauliwa. Na kuna wengine wakasema wakajitetea ya kwamba walipigana lakini kama kujihifadhi. almuhimu katika hali yoyote kama walipigana wengine wakasema walikuwa makafiri. Kama hawakupigana hawakuwa makafiri lakini wamezulumu nafsi zao. Kwa nini hamkutoka? Pale ilipotoka amri ya watu kugura na wao wakagura kwenda na wao wa Madina ikafika hadi ambapo kwamba sasa ikabidi wapigane waislamu na wasoko waislamu na wao wakatekwa na makafiri wakikureshi kwenda kupigana na ndugu zao waislamu. Ndio malaika pale wanapowachukua wa roho zao wakawauliza kwa nini wafa katika hali hii mmedhulumu nafsi zenu? Wakajitetea kwamba tulikuwa ni Afina tulikuwa ni madhaifu katika ardhi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha malaika wakawauliza tena, je, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala haikuwapana mkagura ndani yake mkatoka eneo moja kwenda eneo lingine ambapo kwamba hamuto lazimishwa kufanya mambo kinyume na amri za Allah subhanahu wa ta'ala qarina ikaja kuonesha kwamba jambo hili ndile lazima faulaika mawahu jahannam hakika hao makazi yao ni hizi zikaja kwamba kule lazima ikatajwa hijira ya hijra tutakuja kutaja ule ufaradhi na hali nyingine <coughs> Kwanza tulipotaja katika sira bwana Mtume SAW juzi tulipotaja tukizungumzia hijra bwana Mtume SAW tukafikia mpaka pale kwamba aliingia Kuba aliingia lini Kuba Kuba ni eneo la Madina au mwanzo mwanzo ma Madina sasa hizi Madina imepanuka ikatakuwa ipo ndani ya Madina Aliingia Mtume sa salam Kuba katika mwezi wa Rabiul au Rabiul Awal tarehe 12 siku ya Ijumaa saa يُPARTIKANA كَتُوكَ كَتِكَ حَدِيثِ يَا ابْنُ حُمَيْدَةَ الْبُسَيْمِ حَدَّثَنَا سَلَمًا عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنِ حَدِيثِ سَلَمًا كَتُوكَ وَابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ قَادِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ عَلَيْنِ يَجِيءُ مُطْعَمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِيقَ الْجُمُعَةِ akasema li 12 laila siku ya usiku wa tarehe 12 halat min shahri rabiul awwal katika mwezi wa rabiul awwal katika baadhi ya riwaya ya watu wa tarehe kama tunavyojua akasema kwamba mtume s.a.w alizaliwa ijumatatu tarehe 12 rabiul awwal akafa ijumaa tatu tarehe 12 rabiul awwal pia alibura kutoka maka, kwenda madina na kuingia madina ijumaa tatu tarehe 12 rabiul awwal jiwa kwamba kuna istilafu ya wanazuoni wa sira jiwa masala ya kuzaliwa kwake mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilikuwa rabiul awwal au mwezi mingine, ramadhani au nyingine tulitaja mwanzo mwanzo lakini wengi wame wameshikilia kauli ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alizaliwa radi al-awwal mbili i ijumatatu ijumatatu haina shaka na kuteremshiwa wahi njumatatu lakini kufa kwake vile vile ikasema ikasemekana njumatatu tarehe mbili pia kuna ikhtilafu na kuingia kwake madiina ikawa tarehe mbili Turudi katika hijra vile vile kama ilivotajwa katika aya hii kuna aya nyinginezo kuwataja wale walio daraja yao katika hadithi bwana Mtume صلى moja ni ile ilopokewa na Jarid bin Abdullah iliyokuja kwa njia ya Abu Daud akasema محمد صلى الله عليه وسلم وقال انا بريء من كل مسلم يقيم بين اظهر المشركين ميمي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ميمي نكون بالي لكلا مسلم ومانا kwamba تونسو صلى الله عليه وسلم wa muislamu ataka aishi miongoni mwa waislamu ni swala la hijra hapo hufai kukaa na mushrikina ilhali kuna biladi ya kiislamu au kuna darul ambao kwamba ndani yake kuna tabikishwa sheria za Allah subhana wa ta'ala isije siku ya kiyama ukafufuliwa ikawa ya majukumu hukuweza kutekeleza Ukaona kwamba utakuwa na hujja mbele za Allah subhana wa Ta'ala kwamba sikuweza kutekeleza kutegeleza hukumu hii na hukumu ile kwa sababu Sikuwa na nguvu hiyo si huja Ni lazima utoke uende wapi? Darul Islam. Mtume Muhammad ndo akasema ya kwamba yeye yuko mbali na Muislamu yoyote atakayeishi baina ya mushrikina. Wakamuuliza na sahaba kila, ya rasulullah wlima kwani kwani uko mbani akasema la taraa na rahuma hawafai kuchukua mwangaza kutoka kwa moto wa kwa maana kwamba kwa muislamu hawafai kuchukua nusra na nguvu kutoka kwa nani kwa sababu muislamu Nusra iko kwa Waislamu pekee yake. Nusra iko katika kwa Uislamu pekee. Tutakuja kutaja fardhi na sunna wa hijra na hali ambayo umeruhusiwa kuishi kati kwa pamoja na sukuislamu. Hizo ni hali ambazo si za kawaida. Ama hijra ipo au haipo? kwa sababu zipo katika baadhi za hadithi ambazo kwamba zikawa shiria kana kwamba hijra kuna tena baada Mtume swalla alipofutahi masaka na ziko baadhi za hadithi Mtume swalla akasema qad inqata had hijra walakin jihad wa niyya hakika hijra ni hiadi nania vile vile mmoja wa sahaba aligura kwenda Madina mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza kwa nini umegura ya aba wahabu kwa nini umegura kwa nini umetoka maeneo ya maka ukaja madina akamwambia inavosemekana mtu hana dini ila agure mtume salla akamwambia rudi katika maeneo hayo uliotoka ya maka kisha ndo akamwambia hakika imekwisha hijra lakini kumebakia jihad na nia kisha kamwambia unapotakikaniwa utoke kwa maana kwamba unapotakikaniwa kutoka kupigana basi itikia mwito na utoke vile vile kuna hadithi mtunguslima akasema la hijra ba'da al -fati. na nyingine kasema wazi la hijra ba'da fath maka hakuna hijra ba'da fath na hakuna hijra baada kukumbolewa maka wengine wakasema kwamba hizi ni dalili ya kwamba hakuna tena hijra hijra ni zama za mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivi sasa hakuna tena hijra tosema hizi hadithi ngiziangalia kuna illa ndani yake na illa inasimama inapozihirika ina hukumu inasimama ile na illa kama ile illa hapa alioidhihirisha mtume swalla salam ni baada kustahi wa nini makkah na hii alikuwa akiwambia masahaba pindi alipokomboa maka, ilikuwa haina tena haja watu kugura kutoka maka kwenda wapi madina kwa sababu sasa makkah na madina ni darul islam Walipogura mara ya kwanza ni waligura kwenda kusimamisha serikali ya Kiislamu na kutabikisha sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala na kusimamisha Daru al-Islam mpya akiwa yeye sallallahu alaihi wasallam kama kiongozi. Wakati ule ulikuwa koni farazi kwa waislamu wa maska kugura kwenda wapi? Kwenda Madina. Mwaka wa nane. Baada kugura Mtume SAW akajikusanya na kupata nguvu na baada ya sulhu Hudaybiyah mwaka 6 wakavunja mkataba makureishi wenyewe mwaka 8 Mtume SAW akaifftahi Makka akaifungua Makka na wakasilimu silimu walobakia Makka wote Sasa Makka ikawa ndani ya Darul Islam kwa hivyo ukitoka Makka kwenda Madina umetoka toka Darul kwenda wapi? Darul islam Ukitoka Madina kwenda Makka un Darul islam unkwenda Darul Islamu. ni sawa. Kwa hivyo hapa hukumu ya hijra kwa watu wa Makka ikawa hakuna tena. Na wengi walikimbilia zile fabula kama tulivyokuja kutaja. Hijra ina fabula Wale walio ni tofauti na wale ambao hawakugura bila shaka. Na muda wa kugura ni kuanzia mwanzo mwanzo wa kugura masohaba mpaka mwaka wa kabla kufuthiwa Makkah, kwa sababu makka, makka ndio ilikuwa mji mkuu wa Arabu. Baada kuanguka makka wengine waliingia katika Uislamu makundi makundi paka kufa kwa mtume swalla salam jaziratu alarab muzima ikawa nidaru islam iko chini ya mtume swalla allah alayhi wasallam imetabikishwa kugura kwa kawaida mtu bali hewa kugura kwenda kwa, kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kukaa naye kumsuhubu kujifunza dini kutoka kwake lakini ile fadhila ya kugura kama hijra ya ki, ya kisheria kutoka daru kufuru kwenda daru Islam ikawa haipotena na hii vile vile ikatiwa eh, kati ya nguvu na hadithi nyinginezo ambazo zikaja zikapokewa kama hadithi ya Muawiya iliyopokea na Imam Ahmad akasema Mtume swalla amesema nimesikia Mtume swalla akisema la tanqata alhijra ma taqabbalu at haitokatika wala haitukisha hijra ما دام هي جاءتك توبه ولا تزال التوبه مقبوله حتى تطلع الشمس من المغرب نهيتك ketika توبه مطك ليو لتوكه مغارب كوين دجول لتوكا واطي مشارقي نهيزي ان كاتك علامات كبار زقيامه صلى الله عليه وسلم اكايلز بعضي زعلامات ni kuzukajua upande wa magharibi basi ujue kiyama kimesimama na ukisikia katika alama kubwa ni zile ambazo huna tena nafasi na hapa moja ikaeleza angalia tauba kwa mwanadamu na kwa muislamu iko wazi maadamu kiyama hakijasimama au maadamu roho yake haijafika katika koroma hili hajafika katika kufa basi milango ya toba iko wazi kwa hivyo mtume swalla alayhimuakasema hijra haitokatika maadamu milango ya toba haijafungwa na milango ya toba haitofungwa maadamu jua halitozuka magharibi kwa maana kwamba maadamu haijafika kiyama milango ya toba, toba itakuwa iko wazi na hijra itabakia mpaka siku ya kiyama ndiyo maana كقوله الحديثين حديثي نغيره سوى كما هذي في ليله ليله مبهوكه احمد اكسم ان الهجره لا تنقطع ما كان الجهاد هجره هي تو ولا هي تو ايش جهاد يبو نبي صلى الله جهاد يبو الى ان تكون الساعه فقط كسمه قيامه حكم الجهاد هي تو vile vile akasema maadamu vita baina waislamu na makafiri vitabakia basi na hijra vile vile itakuwepo Hapo muhimu hapa inatujulisha kwamba hijra haija katika. Hijra ipo. Lakini katika zama zetu hizi hakuna daru Ulimwengu mzima ni daru al-kufuru. Na tukisema hivi twarudia tena hatumaanishi tukufurisha watu. Waislamu wapo. Waislamu wapo katika biladi za Kiislamu, waislamu wapo katika biladi ambazo si za Kiislamu. Wapo. Tuko bilioni moja nukta saba waislamu tupo. Hatusemi kwamba tumekufuru. Lakini hakuna eneo au nchi ambayo kwamba tuweza kuita ni Darul Islam ikatimiza masharti ya kuwa ni Darul Islam hukumu zimetabikishwa 100% haitoshi madai haitoshi eneo lake milijitangaza kwamba ni khilafa haitoshi kuita mahali kwa ni khilafa ye wana nguvu hizo za kusimamisha sheria za Allah subhanahu ta wa ta'ala au tunatokoje maziwa watu wakikatwa vitwa watu wakifuuliwa wakinyongwa, wa sio wakifanywaje hii haitoshije bali vikundi kama hivi nchi sampuli kama hivi zipo hapa au zipo kuchafua ule Uislamu na kuchafua lile jina la khilafa hiyo ndio hakika ili siku kija kusimama kweli khilafa itasemwa si kwepo, si possible flani ya flani ipo Na itati ya hofu kwa makafiri kwamba khilafa ni ya kuchinja chinja tu, ya kuua tu. Ilhali uislamu ni rehma. Mtume swalla amemtuminizwa ni rehma kwa wanadamu. Leo inchi ya vita vinchi ya anchi. Itakuwaje ni ninchi haijiwezi kwa lolote au ile nisuhudia ni serikali ya tauhid tauhid kwa maeno tu Kwa maneno tu haizirishii uislamu ila katika yale machache machache ndio wanasimamia miji miili mitukufu makkah na madina lakini hiyo kule kusimamia yatosheleza kuwa ndo nchi ya Kiislamu leo jerusalem iko pembezoni mwa Israeli haiko Falastini haiko Israeli na labda watakuja kuitia mikononi mpaka Baitul Maqdis na meno yale atakuja kuitia mikono ndoenye nguvu je Israeli itakuwa ni dola ya Kiislamu kwa sababu wameishikilia wa mji mtukufu na Baitul Maqdis hakuna nondo taita dola ya islam bali ni maadudu ya uislamu kwa hivyo haitoshelezi kwamba umeshika miji miwili mikubwa mitukufu itakuwa dola yako ni dola ya islam au unatabikisha baadhi ya sheria za kiislamu isemwe kwamba ni dola ya islam au ni darul islam kwa hivyo hijra bado ipo na itabakia mpaka siku ya hapa tuzungumzia hijra ya kisheria. Ama hijra yenyewe kuna hali ambayo kwamba hijra kwa muislamu inakuwa ni faradhi na kuna hali nyingine kwa muislamu inakuwa hijra kwake ni sunna ni jambo la kupendekezwa jambo bora kufanya lakini kama hatofanya haka kuwa na madhambi katika hali nyingine ameseme amesamehewa kutofanya hijra na kuna hali nyingine ni faradhi kwake yeye kutofanya hijra hali zote hizi tutajaribu kuzitaja ama kule kwa ni faradhi kisa cha kumtaja aya ya mwenyezi Mungu na hadithi ya bwana Mtume aya mwenyezi Mungu katika sura tunisa tukasema aya 97 Allah Subhanahu wa taala akasema innal ladhina tawfahumu malaika zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustadhafin fil ard qalu alam فاولئك ما اهواهم جهنم وساءت مصيرا الله سبحانه وتعالى katika اياته كامل حسين akaonesha kuna hali ambayo kwamba ni lazima kwa muislamu kugura kutoka darul kufur kwenda darul islam hali yenyewe ni hali ambayo kwamba umezikika huwezi kutekeleza sheria za Allah subhanahu huwezi kuzihirisha uislamu wako na una uwezo wa kugura we mwenyewe una uwezo wa kugura lakini kwa ajizi kwa sababu moja au nyingine hukugura basi utakuwa katika madhambi na utakuwa umezulumu nafsi yako kama alivosema Allah subhanahu katika aya hii malaika pindi watakapoatoa roho zao na ilhali hali wamedhulumu nafsi zao watawauliza imekuwaje mlikuwa kwa wapi nyinyi watajitetea kusema tulikuwa kwa na tulikuwa kwa niwanyonge katika ardhi malaika watawauliza tena je ardhi ya Allah subhana wa ta'ala haikuwa ni hana muka gura ndani yake mka toka eneo mlio kwa mkaenda eneo ambao mtapata izza kutekeleza sheria za Allah subhanahu wa ta'ala mtaweza kudhihirisha uislamu wenu Allah subhanahu wa ta'ala akasema basi hao makazi yao ma ni moto na ni makazi maovu ni makazi maovu wamaana kwamba ni farazi kwa muislamu ambaye kwamba ametenzwa nguvu katika darul kugura kwenda darul islam hapa itakuja pia katika zama zetu hatuna kama tulivyosema darul islam lakini hukumu hii pia inawagusa wale wa ambao wa kwamba wanaishi katika maeneo ambayo kwamba hawawezi kutekeleza uislamu wao wala kudhihirisha uislamu wao basi inakuwa ni faradhi kwa wao kugura kwenda maeneo ambayo kwamba watapata afuweni hata kama wanatoka darul kufru kwenda darul kufru haitakuwa ni hijra ya kisheria lakini itakuwa ni hijra umegura kunusuru dini yako hii hijra hii ni mfano wa hijra ya maswahaba mara ya kwanza walipotoka maka kwenda wapi habash walitoka si na kumuomba mtume sallallahu alaihi wasallam ruhsa ya rasulullah tuafitinishwa na makuraishi na tohofia siele tukarudi nyumba na dini yetu tupe ruhsa tugure ndio mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia nendeni habash kule kuna mtawala ambayo kwamba anasifika na uadilifu Ndi wakagura safari mbili kwenda wapi kwenda Habash na wengine hawakurudi ama hawakutoka kutoka kwen... habash kwenda madina mpaka mwaka wa 6 au 7 mpaka mwaka wa kwa nini kwa sababu Habash ilikuwa wanaweza kutekeleza Uislamu wao na kudhihirisha dini yao na kutekeleza dawa na kusilimisha watu eh, ambao kwamba hawafanyiwa uadilifu. Kwa hivyo ni faradhi kwa Muislamu ambaye kwamba ametenzwa nguvu. Vile vile ni sunna da kwa muislamu kutoka darul kufur kwenda darul islam ilipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akiwahimiza maswahaba zake wafanye hijra kwenda madina hata kama ilikuwa labda hawataenzi nguvu hawafanyii wadui lakini ilikuwa akiwahimiza من هاجرونا ولikuwa na daraja wale walogura walikuwa na daraja mbele Allah Subhanahu wa ta'ala kama alifusema Allah Subhanahu wa ta'ala katika suratul baqara innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu fi Wallahu ghafurur rahim Allah Subhanahu taala sema hakika wale waliuamini na wale ambao kwamba waligura walifanya hijra na wakapigana kwa njia Allah Subhanahu wa taala basi hao wana matarajio ya wa rehma au wanatarajia wa rehma kutoka kwa Allah Subhanahu wa taala na Mwenyezi Mungu ni mwenye eh, kusamehe na mwenye kurehemu vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika sura at-tauba al-lazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun Allah subhanahu wa ta'ala akasema na nafsi zao basi wana daraja kubwa mbele aalla subhanahu wa ta'ala na hawa ndio wenye ufuzu ufaulu vile vile aalla subhanahu wa ta'ala akasema katika suratul anfal aya 72 innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladhina والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من و... من ولايت... من ولايتهم من شيء حتى يهاجر حتى يهاجروا وان استنصروكم في الدين فعليكم نصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير الله سبحانه وتعالى كما حقيقه ولي والوامنين نا وكغورا na wakapigana kwa mali zao na nafsi zao kwa njia Allah Subhanahu Ta'ala na wale ambao kwamba waliwapokea wenzi wao manasara ama, ama ansar wakawapokea na kuwanusuru wakayapa makazi na kuwanusuru basi wao baina yao ni vipenzi na ni mawali wao kwa wao Wanasaidiana na kupendana na kushikamana na niwasili wao baina yao na wale ambao wameamini lakini hawa kugura wala kuhama basi hamuna kwa wao ule urafiki na ukuruba katika jambo lolote mpaka wagure angalia daraja ya kugura muislamo alioamini maadamu hakugura Hatuna mafungamano isipokuwa mafungamano ya imani. Lakini Hawatopata haki kama anapopata Muislamu Aleogura mtu kutoka darul akatumia mali yake na akajitolea nafsi yake kwenda daru Islam. Atasimamiwa ana haki jua serikali ya Kiislamu kusimamiwa kula kwake kunwa kwake makazi yake kusimamiwa matibabu na mfano wake ikiwa hatoweza kujisimamia lakini kwa muislamu ambaye kwamba hakugura daru islam atabakia ni muislamu ana imani za kiislamu lakini hatopata haki hizi kutoka kwa kiongozi kutoka kwa serikali ya kiislamu kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa in istansuruukum fiddeen fa alaykum an-nasr nusra Wanusuriwe Ikiwa wataingiliwa na makafiri watapigwa vita wa kiwaomba nusra ni juu yenu kuwanusuru kwa hilo hamnabudhi nalo Kwa wale ambao baina yenu na wao muna mikataba. Ikiwa tako anaishi katika biladi ambazo kwamba si za Kiislamu, si Darul Islam. Kisha katika biladi ile kuna mkataba wa hudna, mkataba wa kusitisha vita au sulhu baina ya serikali ya Kiislamu, Darul Islam na Darul Kufuru, kwamba kwa, kwa miaka fulani hawatopigana Kila moja atasimamia eneo lake bas ikiwa kutakuwa na waislamu eneo lile wakafanyiwa uovu wakaomba nusura kutoka kwa Darul Islam hawana haki kiongozi khalifa au serikali khilafu haina haki kwenda vita vitani kwa sababu kuwanusuru waislamu wale kwa nini kwa sababu wana mikataba na serikali kama au kwa serikali ambazo hawana mikataba nao pindi waislamu watakapoomba nusura ni juu yao ni lazima kutuma jeshi kwa nusuru Hiyo ndio hali Kwa hivyo katika aya hizi ni wazi kwamba wale ambao wa, waliogura kutoka Makkah kwenda Madina, kutoka Darul Kufru kwenda Darul Islam walikuwa na daraja. Allah Subhanahu wa ta'ala amesema wale waliuamini na waliogura. Walioamini na waliogura. Wamepewa daraja kubwa wale waliogura wa kutoka Maska kwenda Madina mbali na maansar na daraja yao lakini daraja muhajirina iko juu ya daraja ya nani maansar kisa na sababu wamegura kutoka Darun kufur kwenda Darun Islam kusimama na Uislamu kudhihirisha Uislamu wao kutekeleza maamrisho na makatazo ya Uislamu ama hadithi ya bwana Mtume sallallahu moja ya Nuaim annaham Nuaim alikuwa kutoka katika kabila la Banu Adi Aitona Nuaim annaham Sahaba huyu alipotaka kutoka kufanya hijra kwenda kwenda Madina kabila lake likamfuata na kumwambia bakia nafisi. na zi Na ubakie na dini yako na sisi tutakunusuru kwa hilo na wewe ututosheleze kwa kile ambacho kwamba ulikuwa ukitotosheleza naye nu Nuaim ibn Hamm alikuwa kazi yake ni kuwasimamia mayatima na wajane wa ukoo wake au kabila lake na Banu Adi lile wakaona uzito kwamba huyu atitoka akienda mabina nane atakayewasimamia mayatima na wajane kwa hivyo wakamwambia usigure usifanye hijra sisi hatutokulazimisha na dini yako endelea kutekeleza dini yako endelea kudhihirisha dini yako lakini na wewe tekeleza yale ambayo ulikuwa kipekeleza nayo ni kuasimamia mayatima na wajane hili likamchelewesha kugura nuaim kisha alpokura mtume sallallahu alaihi wasallam atamwambia nuaim kaumu ka kanu khairun laka min qaumi li kaumu yako walikuwa ni bora kwako wewe kuliko kaumu yangu kwangu mini qaumi akhrajuni wa kaumu yangu wali nifukuza walitoa mji na walitaka kuniua wa. lakini kaumu yako hifadhuka au wa manauka walikuhifadhi na wakakulinda an-Naim akamjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia ewe mtume wa, wa Nuhayim, tume, Allah subhanahu ta wa ta'ala bali watu wako walikufukuza kuenda kwa kwa ya Allah subhana wa ta'ala na kuenda kupigana dhidi ya maadui wake dhidi ya maadui Allah subhanahu wa ta'ala lakini mimi watu wangu walinizuia kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa maana pale alipo hata kama atatekelezwa sheria za Allah subhana wa ta'ala kuna baadhi ya mambo hataweza kutekeleza kwa hivyo wakasema hao walinizuia katika toa ya nani ya Allah subhanahu wa ta'ala muhimu konesha ule bora wa kubura kutoka katika darul kufur kwenda katika darul islam hata katika hali ambayo kwamba unaweza kutekeleza uislamu wako unaweza kudhihirisha uislamu wako ni bora ni sunna kutoka kutoka katika daru kufur kwenda wapi darul islam ama wa wale ambao watashindwa ni madhaifu kikweli basi hawa ku kufanya hijra wala kugura kama alisema Allah subhanahu wa ta'ala katika muendelezo aya tulioitaja katika sura an-nisa aya 97 aya 98 Allah subhanahu wa ta'ala akasema illa almustadafin min ar والنساء والول والولداني لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا الله سبحانه وتعالى كثيما كما وقال العلماء هو هاكوغورا مكازي yao ni motoni illa almustadhafin min arrijali illa walmadhaifu bikweli katika wanaume nnani nao watu azima والنساء na wana wake na watoto ambao kwamba hawana mbinu hawana hila wala mbinu za kupanga safari zao na wala hawawezi kujiongoza katika safari ile au kutafuta njia ya kwenda huko na kulenga kwenda faulaikasallahu an yafu anhum wa kana allah afuwan ghafura kasi asa watu hawa Mwenyezi zingu atawasamehe na mwenye Mungu hakika ni mwenye kusamehe mwenye kufuru kwa hivyo kwa wale ambao ni mustadhafinaku kukweli miongoni mwa wanaume bila shaka ni watu wazima na wanawake na watoto ambao katika hao watakuwa hawana mbinu na hila za kutumia kufanya safari zao Wala hawana uwezo na kujua hiyo njia kujiongoza kwenda kule kwenda basi hawa Allah subhana wa ta'ala amewasamehe kufanya hivyo kwa hivyo hawa ni sehemu ya tatu wale ambao wanausamehewa watakaousamehewa ni hakika wale ambao kwamba ni mustadhaafin kikweli wale ambao hawana hila kwa sababu imeelezwa kumjua yule ambaye ni mustadhaf ni yule ambaye hana mbinu atakayotumia kufanya hijra wala hana uwezo wa kujipangia safari yake na kujiongoza kuelekea kule panapostahiki kuelekea wanne ni faradhi kubakia katika daru kuf huyo nani. huyu ni ule ambaye kwamba anaweza kudhihirisha Uislamu wake na anatekeleza majukumu yake ya kisheria bal vile vile ana uwezo wa kuibadilisha darul kufur kuwa darul islam huyo hafai kuondoka eneo lile hafai kufanya hijra kutoka darul kufru kwenda wapi darul islam kwa sababu ana uwezo wa kudhihirisha uislamu wake ana uwezo kutekeleza sheria za allah subhanahu wa taala ana na vile vile ana uwezo kuibadilisha darul kufru ile kuwa ni darul islam na hii huwa ni imma mtu mwenyewe binafsi ni kiongozi kiongozi ameslimu na iwasikizwa na watu wake na watu wake wamejua kwamba huyu ameslimu amewacha dini za mababu zake au dini za asili na ameingia katika Uislamu wala hakufanyia uadui huyu kwa sababu ya nguvu zake anaweza kuwafanyia watu dawa na kuwasilimisha na kuwatia watu katika dawa na kuwashibishe na kuwa kinaisha na ule uislamu kiasi ya kwamba eneo lile likabadilishwa kuwa ni darulufu huwa darulislamu ataliunganisha na daru islamu mishoe huyu ni farazi kwa kwake kubakia vile vile yeye binafsi au ni kundi la waislamu ambao kwamba waweza kushirikiana na waislamu katika eneo lile darulufu kuibadilisha hali ile kwa kutumia njia za kidawa kuibadilisha darul kufru kuwa ni darul islam basi kwa wao ni farazi kubakia na kuendeleza dawa ili kuibadilisha eneo lile kuwa ni darul islam au kushirikiana na waislamu waloko nje kuweza kuibadilisha darul kufru kuwa ni darul islam au kushirikiana na serikali ya Kiislamu na agizo kupewa na khalifa ya kwamba bakia hapo ulipo wewe una mansab labda una wafsa una cheo fulani bakia hapo ulipo kuna tamaa nafasi nzuri ya kuja kuibadilisha kwa kushirikiana na serikali ile ya khilafa kuibadilisha darul kufru kuwa ni darul basi katika hali hiyo itakuwa ni faradhi kwa yule au kwa wale walioku wa pale waislamu kubakia Maadamu hawajafitinishwa na Uislamu wao. Katika zama zetu leo hatuna Darul Tuko katika Darul Kufuru. Kwa mwingine yote atakaingia katika hali ya kufitinishwa na dini yake, hawezi kutekeleza dini yake ana ruhusa bali ni faradhi kwakeeni kubura. Maadamu atafitinishwa kwenda katika maeneo mengine ambapo kwamba tapata ule usahali Nikte apili Allah hatuna muda sana ni umuhimu wa hijra tumezungumzia nini hijra kisheria kifiki umuhimu wa hijra umuhimu wa hijra zirikolake kubwa ni pale saidna umar katika khilafa yake ambaye ni khalifa wa pili alikuwa kushauriana na masahaba baada ya dawla yake ya khilafa au chini ya usimamizi wake kukua kwa mapana na marefu kiasi kwa ya kwamba ki kuna mabadiliko ya kiidara yametokea katika usimamizi wake kwa mfano zama za mtume sallam na saidna abubakar khalifa wa kwanza radhi la anhu serikali kwa haijapanuka sana kwa hivyo Watu wakijuwana maskini akijulikaniwa, fakiri akijulikaniwa, mjane akijulikaniwa, ya yatima akijulikaniwa, ya zinapopatikana zaka mara moja zikitolewa. zama za Mtume sala ilikuwa zaka hailali. Zaka zinapokujwa zapeleka katika msikiti basi hailali mara moja. Inatawanywa kwa wale wanaustahiki walotajwa makundi manane wakiwemo mafakiri na maskini mara moja huisha Zama za Mtume sallam za na zama za سيدنا Bakr anhu jeshi ni yoyote anayetaka kwenda kupigana watu wende wakapigana amri ya jihad inafotoka wanaume ni wajitokeze watu wende kupigana Zama zamatan sidna umar hali hiyo ikaanza kubadilika serikali yake ya khilafa ika panuka utajiri ukawa ni mkubwa wakati mmoja kama sikukosea Abu buhura alikuja na mapato kutoka baharini akaenda la kitano dinar a ah, naambuan la kitano dinar dinar ni dhahabu dinar moja ni 2.17 grams ni gramu mbili nukta moja saba. ya dhahabu pure gold ililetwa pesa za zakaa kutoka bahrein la kitano dinar hizo ni pesa nyingi sana na ngi sehemu moja tu basi akaenda akaitwa Said na Omar akija akaona ule mrundu akarudi nakaza akarudi nyumbani akaenda akaitwa tena hizi zizi ninna mbwanzaka za kutoka na akarudi nyumbani maana inamchanganya aliporudi furudiyyan akaambiwa ya Amirul Mu'minin ni zaka kutoka bahareni ngapi laki 500 alilia Aliliya na kumlilia Allah subhana wa Ta'ala amwambia al leo imefika hivi mtoto kafab leo amefika analetewa mali kiasi hichi kunifitinisha Haikumpata mtume swassallam mali haya wala Said wako waliobora kuliko mimi hawajawahi kuletwa mali haya Kwa hivyo mali inakusanywa kwa wingi Wapiganaji wa jihadi ni wengi kiasi kawa wakiweka doria akawa na standing army akawa na jeshi la kulipwa wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Sidnabba hakukuna jeshi la kulipwa anaitaka na atoke kisha watagawanyiwa katika ganima wakati wa Sidna Umar ikawa sasa wanalipwa mshahara kama wanajeshi tena wanapishana doria miezi minne minne baada ya kumuliza mwanawe bi Hafsa anha kwa hivyo Ikawa kuna kazi hapa ya kujua nani anastahili kulipa zakati kwa kupitwa kwa mwaka hauli ya mali yake na nani anafaa kulipwa zakati katika maskini na mafukara na katika wafanyikazi wa serikali na wanajeshi wa serikali nani yuko serikalini afanyakazi gani na malipo yake kwa hivyo akaweka diwani M akaweka vitabu vya kulipa watu mishahara kulipa watu zakatika hitahitajika kuwepo na hesabu na hesabu huenda kwa mwaka na miezi miezi wanajua lakini mwaka ndio ikabidi awakusanye maswahaba na waka kujadili je mwaka waki Kwasabu wa Kiislamu wa tuanzelini lini kwa sababu wasio kwa waislamu wa na Waforus na miaka yao na wanajua hesabu za miaka sisi waislamu walikuwa hatuna Saidna Umar akatokuwa ushauri angalia katika ushauri kuna matukio makubwa wakakubaliana kwamba wachague tukio ambalo ni tukio kubwa kuzaliwa kwa mtume sallallahu alayhi ni tukio kubwa na mioyo ilizalitokea tukio la mtume sallallahu alayhi kutumilizwa na ujumbe wa Uislamu kutoka mkishi wa wahi ni tukio kubwa zaidi Tukio la Mtume Muhammad (SAW) kuoa, kupata watoto, tukio la kugura hijra, tukio la kupiganwa vita vya kwanza na ushindi mkubwa badri tukio la Fathu Makkah, tukio la Kufa kwa Mtume (SAW) yote matukio makubwa na mengineo Isra na Mi'raji na mfano wake ni matukio makubwa wakajadiliana na kuwafikiana kugura kwa Mtume SAW na masahaba zake na Waislamu kutoka maka kwenda Madina Ndiyo tukio kubwa zaidi na lenye athari zaidi kiasi ya kwamba wakaanzia mwaka wa Kiislamu kutoka kugura kwa Mtume salam na Waislamu kutoka maka kwenda Madina Ndiyo leo Mwaka wetu tuaita mwaka wa Hijiria. Mwaka ulioambatanishwa na hijira ya bwana mtume sa salam na waislamu kutoka Makka kwenda Madina. Kwa nini siku zaliwa kwake? Kwa nini siku pewa utume wake? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Wakafikiana hijra tukio zito zaidi na liloleta mabadiliko kikweli kuliko matukio mengine yote. Nahi nikuangalia tu ile hali ya Waislamu maka na hali ya Waislamu Madina kutosheleza wewe kujua kwamba ku tukio la Hijra ndio tukio kubwa zaidi. Maka walikuwa kwao ku hawezi kudhirisha Uislamu wa wao. Hawezi kutekeleza sheria za Allah Subhanahu wa zile chache. Wanafitinishwa na Uislamu wa wao wanateswa wanadhulumiwa wanauliwa dawa ni wachache miongoni maswahaba zake mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya dawa ni yeye sallallahu alaihi wasallam na wachache Ukisoma sera, said ibn na umar wachache walidhiirisha uislamu wao na wakafanya waka, waka dawa wale ambao hata hawakuweza kufanya dawa ulo uislamu waliteswa na kuteswa Kina Ammar ibn Yasir Kina Khabab ibn Arat Kina Bilal na wengineo nani atakayewasikiza watu wale ni mateso juu ya mateso lakini kugura kwenda Madina hawa watu wakawa ni mabwana wakawa ni watu watukufu watu, watu kuheshimika Saidna Bilal akawa ni muadzin wa Mtume صلى الله عليه وسلم Makkah alikuwa sintofauti. Hasikiki Maka, Maka hali ya wadhaifu ulikuwa huko hapo. Jamii walikuwa wa makafiri waliojengwa juu ya fikra Ya kikafiri ya kishirikina na fikra zilizoenea na kulazimishwa juu ya watu ni fikra za kijahilia Madina jamii ulikuwa ni jamii ya Kiislamu ulojengwa jiwe iki kazi ya kumpekesha الله Subhanahu wa Ta'ala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah na fikra nafahamu na hisia zilizowatapaka katika mshtama wa mkopu Madina ni za kiislamu zilizotokana na itikadi hii ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mausiano ya watu maingiliano yao ya kijamii maingiliano amalao wengine wa biashara ulikuwa umejengwa na kupelekwa kwa mujibu wa sheria za Allah subhana wa Ta'ala Uislamu ukitekelezwa na kutabikishwa na umemakinishwa na umeadhihiri na una nguvu izza ya Uislamu ulionekana Madina na izza ya Uislamu linawiri ndani ya Madina ikawa Uislamu wa wanatoka wao kwenda kuwafuata watu kwa kuwalingania dawa ya uislamu na kufungua mipaka kwa njia ya jihad ili kueneza uislamu ili kufikisha dawa ya uislamu huku madina mtu nyumbani kwake kutoka nje hawezi afanya nsiri ndio ikawa mafundisho ya mtu wa sallam kuajenga maswahaba yake akifanya mafichoni katika Darul Arqam ibn Al lakini huku dawa inafanywa wazi mafundisho yanafanywa wazi ulinganizi uko wazi wa uislamu makafiri mushrikina wa kuraishi maka wana nguvu kwa sababu wao ndio mabwana wa wao ndio watawala wao ndio wenye kuendesha nchi na wao ndio wenye kuwalazimisha waislamu kurudi nyuma na uislamu wao wakatabani baadhi ya fikra ambazo zinakwenda kinyume hata na fikra zao asili kwamba watu watese kila uko uchukue watu wao na kuwatesa kinyume na fikra za kijahilia za kikabila lakini kwa sababu wao ndio mabwana wakawa wanatumia mabavu yao na nguvu zao kuwadhalilisha waislamu na baadhi yao hata kuja kuritadishwa madina makafiri walioko ambao walikuwa asili wa mushirikina ilibidi wengi wao imma walisilimu au walificha ule wao tofauti nao hu. Huku waislamu maka wakificha uislamu wa wao baadhi wale ambao wanyonge Huku madina makafiri waliokatau uislamu wa Wanakabakia na chuki zao za uislamu hawakuweza kudhihirisha zile chuki zao wakabakia kuwa nani munafikun, Ndiyo katika tarehe kukazuka kwa mara ya kwanza kundi la munafikuna Maka kulikuwa kuna waislamu kuna na makafiri awe ni mushrik awe ni ahlul kitabu awe, lakini kafiri madina mali na kwamba kuko kuna baadhi mushrikina wachache na mayahudi kukazuka kipote ambacho kilibakia na chuki zao dhidi ya Uislamu ikabidi wafanye nini wazihirisha Uislamu na kuficha ukafiri wao kikaja ndio kikundi hichi kikaitwa munafiki. Wakao wanatekeleza hukumu za kisheria Sheikh. Kwa ile nde ya Uislamu wakao wanazihirisha Uislamu wao jua kwamba makafiri wakaenda na jihadi na hawapendi kupiga na jihadi si jambo dogo sheikh kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala kutiba alaykumul qital jihadi, jambu, wa huwa kurhun lakum imewafardhishieni nyinyi qital jihad na ni jambo la uchukivu makafiri wakawa wamejigeuza kujifanya wa islamu wakatoka na mtume صلى الله عليه kupiga na jihadi wakififia kwamba atakuja kufa kule wakitetea jambo ambalo haliamini wa, wa, wenyewe wakawa wanafunga na shida ya joto lakini watafunga nini ili uonekane ni waislamu wanasali na wanamka alfajiri shehe tofauti na waislamu wetu wa leo wanaamka alfajiri na mtu mkabiri nini mtu msallama muone kwamba muislamu kina Abdullah bin Ubay bin Salul na wenzii wao wakajenga msikiti hasa wakati mali yao kujenga msikiti ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala akaamrisho mbali Kwa hivyo walikuwa nafsi zao mali yao kwa njia ya uongo ili tu onekane ni waislamu tafauti ya maka, na Madina hali ya waislamu ya kiuchumi ikaanza kubadilika madina walikuwa wanyonge wakawa sasa wana mapato wanapata kutoka ghanima kutoka fai wanapata kutoka katika baitul mal mtume sallama anawagawanya ilifika hadhi katika zama za saydina umar mana kile ukiwa baadhi ya maswahaba kina saidna bilal na Khabab Kwa kasabu asili kwa ni watumwa sababu watu ni wanyonge hawana mali lakini katika zama za saidna umar walikuwa kuwana ardhi katika iraq za mashamba na wao walikuwa wakitoa zaka sasa hawapele tena zaka Uleo utajiri ule upatikana katika serikali ya Kiislamu iliyobuniwa kutoka katika natija ya Hijra ya bwana Mtume na maswahaba zake kutoka maka kwenda Madina. Kwa nini wasichague tukio la Hijra kuwa tukio la mwanzo wa hisabu ya mwaka katika Uislamu? Tafauti baina ya na Madina ni baina ya na Magharibi. Hiyo ndo hakika mambo. Uislamu kwa muda mchache miaka kumi Mtume SAW kuguria kwenda Madina kama kiongozi Huku viongozi kwa kina Abu Alwalid al Mughira na wafano wao. Huku kiongozi wa wa ki, ni Mtume SAW, mawaziri wake ni Sayyidina Abu Bakar na Sayyidina Umar, watu wake wa shura ni maswahaba zake walio Muhajirina na Maansar. wa kumi kitone kile cha Madina kikakuwa serikali ilianza pale Madina ikakuwa jaziratul Arab nzima kutoka chini kusini yaman mpaka katika mipaka ya Sham na Iraq na mwingine yote ikawa chini ya utawala wa mtume sallallahu alaihi wasallam Hivyo hiyo ndio ikawa ni hali ya Uislamu tofauti ya Madina na Makka. tukio la Hijra ya Bwana Mtume sallam na maswahaba kutoka Makka kwenda Madina ni tukio kubwa kwa Uislamu. Yafaa watu wakumbuke tukio hili wakumbushane wale utukufu wa Uislamu uliopatikana kutokana tuki na tukio hili la hijra bwana Mtume sala wa alaihi wasallam na Uislamu. Kama tunapokumbuka miladu nabi, kama tunapokumbuka mazazi ya Mtume, kama tunapokumbuka kufa kwa Mtume, basi natukumbuke kugura kwa Mtume kutoka Makka kwenda Madina na utafauti mkubwa uliopatikana katika hali hizi mbili. Ndio maswahaba wakakubaliana na Saidna Umar kafikiana kwamba mwaka wa Kiislamu utakuwa ni hijiria kwa mnasaba wa tukio la kugura kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka maka kwenda Madina Insha kwa haya kama labda tuna swali kabla muda wa solo foto sai a guidi e la gosa. No. No. No hali kama alivyotaja al ndugu yetu tunaishi leo ni daru kufru kama alivyosema ulimwingu mzima ni daru kufru asili na wakati wake mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa maka miaka yake tatu ya utume ndani ya maka na dawa alioifanya ulimwengu mzima ulikuwa daru kufru No ile juhudi aliyoitumia miaka 13 ni kutafuta Daru Islam eneo au maeneo ambao atakwenda kusimamisha sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maeneo ambao yeye kama Mtume صلى atakuwa ni kiongozi ambao kiongozi yule atasimamia hukumu za Allah Subhanahu wa Ta'ala kutabikishwa na kufanywa kazi. Kwa hivyo kwa miaka 13 walipokuwa Makka yeye na masahaba zake ulimwengu mzima ulikuwa ni daru kufur na ndiyo tuko leo sisi ulimwengu mzima ni darul kufur waislamu wapo lakini hakuna eneo tuweza kusema ni darul kwa kutimiza zile sharti kuwa ni darul islam kwa hivyo leo fursa au hali tuliona leo siwezi kusema fursa ama hali tuliona leo ni hali iliyokuwa kwa mtume sallallahu alaihi na masuhaba zake miaka 13 na hali ile imetokezea mara mbili tu hali ile wakati wake kwa alipokuwa na hali yetu sisi kutoka kuanguka khilafa ya mwisho ya uthmani mwaka 1924 ndio hali ambayo kwamba umma wa Kiislamu umeishi pasina kiongozi wala sheria za Allah subhanahu wa ta'ala juu yao Ulimwangu mzima ukaingia katika ni Darul Kufu. Jua kwamba kuna biladi waislamu ni wengi. Kuna kazi leo kama alivyofanya Mtume sallam na masahaba zake, kuitafuta Darul Islam. Na kuitafuta kule ndio tu wasoma sira hii yake Mtume sallam. Namna alifotekeleza amali zake katika kulenga kuifikia Darul Islam. Kulenga kubadilisha hali ya darul kufru kuileta daru islam kwa miaka tatu mpaka alipofanya hijra kwenda Madina pale watu wa Madina walipomkubali na kumnusuru akagura kwenda Madina kama kiongozi kiongozi wa daula ndiyo mapokezi yake yalikuwa tofauti tofauti wanavyoeleza baadhi ya watu au baadhi ya wasomi wanaoeleza hijra bwana Mtume kana kwamba Mtume sana alikuwa akimbia nini? mateso. Mtume sallama ame kama miaka 13 kama Mtume. Aliteswa, alifikishwa hakugura wala hakutaka kugura. Ila ilipokuwa sasa alipokinai kama tulipotaja nyuma kuona kwamba maka hawatokubali kuunusuru Uislamu na amri ilipotoka kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tafuta sasa kwingine ili kwenda kusimamisha Uislamu ndipo akaanza kuangalia nje ya mwisho musho kupata nusra kutoka Aws na kazraj wakazi wa Ka'z wa Madina ndiyo akagura baada ya bai'atul kwenda kusimamisha sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenda kuanzisha serikali ya kwanza Uislamu na yeye kuwa kama kiongozi na kama mtume wa Uislamu nahi fursa tunao leo sisi katika halida rukufu lazima tujifunge na manhaji ya mtume sallallahu alaihi wasallam na sunna zake njia leo itumia mpaka kuja kusimamisha darul islam ili tuirudishe tena darul islam na ni biyshara mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kutakuja utume na utapwepo utume anavopenda allah subhanahu wa ta'ala kisha utaondoka kisha utakuja na utakuwepo kwa kadri anapopenda Allah subhanahu wa ta'ala kisha tauondoa anapopenda kisha utakuja uongozi mbaya ata utakuwepo, utaondoka kisha atakuja uongozi wenye kuumiza uongozi huu na leo wakidhalimu wenye kuumiza Utakuwepo kadri anapopenda Allah subhanahu wa ta'ala kisha tauondoa kisha akasema thumma takunu khilafa النبوة, sema, yautume, yake, ala minhaji ajid nubuwah sakata kisha akasema mtume sallam utarudi tena khilafa kwa njia ya utume lakini lazima tujifunge na njia yake mtume sallam kisha kanyamaza khilafa itakuja hiyo hatuna shaka lakini upande wetu tunawajibika kuifanyia kazi na tutakwenda kuuliza na Allah subhanahu wa ta'ala ulifanyia nini uislamu wewe katika kuurudisha na kuusimamisha ulifanya kazi gani Mbali na kwamba utaulizwa mambo yako ya kibinafsi kufunga kwako na kuswali kwako na kutoa zaka kama unastahili kutoa zaka na kwenda hija na mengineo. na utakwenda kuulizwa ulifanyia nini uislamu wako acha uznasma Subhanaka Allahuma allahumma bihamdika nashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik